Tak ještě. no. uskupení Picardy Kentus uvádí muzikál Měchíře. Jednání první, ve kterém se tři muži sejdou v napajedle nad zlaté mukem, lamentují o svých snech, prázdných tuplácích a plných měchířích. Zašli jsme na jedno. Tři, čtyři, pět. Řekli jsme všecko Už není co vyprávět Ale dál budem nadávat Na svoje potíže Až do božího na Než prasknou nám něký řev chcát, chcát, chcát, Nám chce se, se tak hcát. chcát Zašli jsme jednou. Já chtěl bych si otevřít Artovou kavárnu V ní prodávat paníny hipsterům poránu Tam patlal bych v z kávových zrnek Čmáral labutě do pěny Na každý hrnek A, dva, tři. Mít tak břišáky, jak čutálista obradář Nafotil bych pro ženu erotický kalendář Chci shudnout a schodit ty plandající vemena Ale ze všeho nejvíc do prdele Už nechci mít tak široký ramena. Čtyři pět Celý svůj předlouhý život jsem zasvětil vědě Průlom však nikde a vypadá to ledě. Ale já vím, že to dokážu, že pomohu lidstvu A jednoho dne objevím nový druh sislu Chcát, chcát nám chce se tak sát, tak strašně moc chcát. Bratři, kde ale začít? Noc je čím dál tím kradší, litry moči nás tlačí, tak zítra snad radši. Až zítra, až zítra radši. Až <laughs> zítra radši. Tak až zítra radši. Tak radši? Až zítra, až zítra to budete zírat. Otevřu kavárnu, jak z letáku IKEA. S letánky do kávy rovnou z čivý trávy. Na místo domí si srát, bude se do trávy a oni lízí držku na každým latéčku. Malířská scéna, workshop a galérie a to všechno se jmenuje ANO latérie. Až zítra, až zítra už jako fakt dieta. Heslo v si měním na cuketa, mrklový paté z biovolného výběhu, si rozepřu na koule, na stehna, na díru, abych si neodřel svou delikátní kožičku, až poběžím stříc zbožskýmu tělíčku. Až zítra, až zítra, vyrazím na Sysla v přírodních vědách, budu celebrita, mé jméno ponese, nový druh hladavce, k nohám mi pokleknou Syslům, lovnice. slavný český vědec, v rádiu, v novinách, přepsaný učebnice, sislové na tričkách, nové medikace a ta je smysl života A pak snad konečně najde se žena, co nebude úplně šílená. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, a zase tvrdneme tu bez piva. Hlubiny hrdel vyschly nám. V samou snad umírám. Chci si se piva napít. Piju s tou pryč. Hmm. Ať piva nepřestane toučit kousky nové, až zítra skončí den. Až zítra, až zítra. Však už je zítra. Vyvořelí paviáni a střídá se směna. Tak co byste rádi? Ještě nějaký piva na ty vaše velké huby? To jsou samý keci, sliby, chyby, co by kdyby, celý diví, že, se, že radši nejdete domů. Kdo to je? Kdo je to? Ty vole. Jak se jmenuje? Vy jste tu nová? Jak říkají vám, jste už v daná? A co si sle máte je ráda? Klídek pánové. Teď zrovna nestíhám. Jestli jste si nevšimli, jsem tady jediná. Jediná. A jestli vás to zajímá, jediná. Jmenuju se Lucie. Jediná. Jediná. Kouže smrdí vlasy, jediná, jediná povzniknou si Lucie má jediná pro ní hecneme se asi jediná Uchvatná. ná jediná jediná Jednání druhé ve kterém dochází k tragickým událostem ve kterému dochází vám ve druhých jednáních a ve kterém se našim hrdinům stále chce učit. Dnes! Už dnes! Jen počkejte! Počkejte, až dnes řeknu Luci o lateriéru. A já o svým prvním kilometrovým běhu. Počkejte. Luci je tam, kde mou první číšnicí. Počkejte, až já dneska povím jí, že jsem obvolal chirurgi plastický, ať dlátem a kladímem osekají ty má ramena nelidská široký. <laughs> tak počkejte. Co je, kde máš to pivo? Kde je to pivo? Pánové, je mi to líto, ale... Ale? Lucie zemřela! Cože? Zemřela? Lucie zemřela! No to je v prdeli! Srazili nákladňák pohřeb má v neděli! No ty vole! To jsme dopadli! A co teď? <laughs> Dáme si jedno, a dva, tři, čtyři, pět, všecko na její počest. Zpěve přivítáme světlejší zítřek, naplníme svý tak jako svý měchýře. Chcát, chcát, k smrti chcete chcete se nám chcát. na její hrob <coughs> položíme kytici. <coughs> Kde jen teď seženu svou první čížnici? Kdo teď má mu bude věrnou sislicí. Kvůli komu se budu přiběhu potit jako astmatický prase. Ulicí. Proč naše snahy mají krátký, brzný dráhy? Proč si zala vzala naši muzu do parády? Proč Bůh není ženská, co nemá nikdy krámy? Už nechcem chytat vodopády! Kapisováry první svět, svět se točí točí, točí, točí, točí. A močka padá, padá, padá, padá sytá, zlá, zlatá. Na porcelány proudy předší dál, když svět močí, močí, močí. močí. Lucka byla, byla mladá, mladá, mladá. mladá. Aspoň, aspoň v, v očích. Něco tak krásného, jak život někdy je. Ne, to už stačí. Stačí. Okay. Pánové, teď máme jistou povinnost na počet Lucie dostat svý slov. Už vidíme, že naše životy jsou jebičí. Ano, to jsou. <laughs> A dříve, než někdo řekl něco vulgárního, rozprchli se tři muži za svými ambiciozními cíly. Po sedmi dnech, které však působily jako celý předlouhý týden, se opět sešli nad pivy. Teď mi vlaze selhala bábnička. Řekni víc, řekni víc, bože, to je tak zajímavý. Řekni víc, řekni víc, řek se nám z těch keců tají. Vyrazil jsem do lesa na sisla a jen jsem přišel. Stala se. Dost bylo těch svých nesmyslů, už má pro kavárnu prostory snů, jsou až na okraji polabin. A já asi kopnu tě do slabin, jestli to pojmenuješ tím debilním názvem. Myslíš můj je. Jo, to má být tedy, co nosí laté? Nebo francouzský pes, co z něj milou paté? Jste banda kokotu, co pořád máte? Já každý den běhám jako kreten, jenže ty ramena stejně. Jenže stejně. Jenže stejně. Jenže. A co dál, a co dál, Lucie už je ta tam. A co dál, a co dál, ani si na ní nezpomínám. Potřebujeme další oběť. Ano! Musí zemřít další člověk. Ano! Zabijeme na jejich počest. Ano! Počkat co? Ve jménu vyšší moci pod rouškou temný noci přikrademe se k bezdomovci. No to je paráda. Zabijem bez uříznem mu ptáka. O čem to mluvíte? Ach, božský to den. A dvoume se zabijem. V zájmu posvěceném. A to postačí asi dostateční motivaci. Proti prokrastinaci. Eh, možná jsem to v tom zpěvu dobře nerozuměl, ale... Zabijeme bezdomovce. Aha, jo. Do hlavy. Je Máš s nějaký problém? Tak Pánové, zůstává jeden problém. Musím mít s pískem. Můj měch trápí. Protože ve mně zůstává zpěvá močovina. Se mně odplouvá nezátražitelná. Už ve mně nezůstává, pomalu uniká, jako tahle kapky tolá, mezi prsty protéká. Jednání třetí, které je díky bohu nejkratší, a to mimo jiné i proto, že v něm dojde k vyvrcholení. Vyšel jsem jednoho, A, 245. tři, tři, nože, můžeme zapíjet. Podejte potichu, ať ho nevzbudíme. Co? Co bude mě sakra chcete? Hej! Zbudil se, rychle, oslošen, Píkejte A, 245 tři, čtiri, tak tohle přece nejde. Pomoc! Bože! Píchám tě, píchám a ty spíš. Už se nikdy neprobudíš pod nožem čvachtá tvoje hruč, teplá krev cáká bůh jen suť, bůh jen suť. A pak se ptám, jestli se poděláš, obávám, že se počůráš, pod mostem počůráš. Co jsme to provedli? Víš, že jsme museli? Nic jste neslyšeli, nikdy jste tu nebyli, nic jste neviděli. Tohle jsme neměli. Běžte si po svých na počestý mrtvoli a sejdeme se tu za dva dny. A jak řekli, sešli se stejně až za týden. Proboha živýho, co máš to kolem krku? Proč ty seš na křivo, jak po druhým prku? Na počet z toho mrtvýho houmlese běhal jsem s vávničkou čtyři dny po lese. Ty mrtví se bránili, ale tohle je výsledek náhrdelník z tisíc syslých lebek. Felčárově vrazil jsem do ruky dláto, řekl jsem mu, ty šmejde pojď na to. Levíra ramenu mi vocál a vosekal. to právě až za týden ani se mu moc nevěrožoval. A co tvoje kavárna? Co ta píš, šaškárna? Já sedu na kavárnu, kašlu na té latéčka, a teď jsem vrah, co říká, si zbíječka. Bude třeba přinášet furt nový oběti. Ty jsi snad zbládněl, co pak je beti? Pánové, tohle si dělejte bez mě. Neboj, však právě ty si teď na zadě. Máš pravdu, on všechno vykecá. Ty jsi jenom děláš ramena, to s váma, jak s těma jsi slama. Potřebuji ukojit svý nový potřeby, navíc mám v Bauhausu teď slemu na hřeby. Zabít. So Zabít. So Zabít. So ve jménu Lucie, ve jménu toho jména. prostě kvůli svý nový obětní zvíře, ti zarazím kudlu do tvýho měchýře. Može, proč do nádu mýho měčáku? do nádu mýho Protože měchýře, měchíře hýbou světem Skrápí mísu jak kulometem Když piješ jak káže zákon Měchýře, měchíře ti hýbou světem Po každým pivu lítáš jako kreté Použít smradlavej záchod už chápeš, co víc si přát. Už nebudeš, chtít jít stát. Eh, hoši, nerad vám kazím bílou hodinku, ale zastavte ještě aspoň na chvilku, než provrtáte můj pitel s pískem, pomývám, proč jsem posedlý syslem. Zase těch sviních do něj. Ne, sisly jsou úžasná milá pracovitá zvířata, v girofondu ukrývají kus smyslu života a jelikož jsou neustále posedlí prací, věřím, že v krvi mají lék. Proti prokrastinaci. To se nemůžu říct, přív, než jsme kuchli toho týpka, takže už, tebe, už nebudeme muset zabíjet lidi. To jsme přece nemuseli dělat nikdy. Museli nemuseli, jenom jedno je jistý. Že země se do točí, ně chyře nalité jsou močí, chlapci po klopce rozpínají, a dámy si potřebu to dají. Z toho všeho jedna věc plyne, že zabíjet lidi špatný je. Ano, A tahle píseň je tak skvělá, že úprava textu není třeba. jedno was sieh' ich. Sieh' ich, sieh' 2,